Aaa Aaa Aaa Aaa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa la alihi wa ashabihi, wa mentëbhi ahum bi ihsan ila jomit din. Allahun Gjelle Gjelalu e falendarojmë, atëm madhërojmë dhe vetëm prejti në dim dhe falje kërkojmë. Lavdatat bëkimet Allahu qofshimi Muhammedin sallallahu aleyhi o sallam, bi familënet i shokët dhe të gjithë ata që i ndjekin këtë rrugë dheri në ditë në fund të kësaj bote. Shikua të në ruar, fillem eshtë ju përshëndesë, me përshëndetin e ngratë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dhe lësallan gjellë gjelaluhu që kjo ta kem i jon i sëntëm tjetë i bekuar dhe i dëbëshëm për të gjithë neve. Lësallan gjellë uale që kodë që jeni tjeni shëndosh e mirë e rahat, si kur që lësallan e manuar që të nëjapt mire në këtë botë dhe në botën tjetër. Jemi ende duke vazhduar me emisionin tonë dukurit negative, në kuadrë të këti emisionit të drejt për drejt që ka thot feja. Dhe kur flasin për dukurit negative, flasin për ato dukurit të shëmtuara, që silin dëme, që silin pasoja të këqia, jo të mire në mesin e njerëzve. Dhe pa dushim se këto jenë bërë të shumë ta dhe përzjeda e tyre nga njerë edhe i shkaktojnë problem në njërë kur do në të të letë për to. Son ti jam përcaktuar se si të flas për një nga dukuritë që mendoj dhe jam i bindur se të gjithë e ndani me mua mendimin se po vallallai, kjo është një dukuri që me të vërtetë ne kemi. Kjo është një dukuri që një me, ne më neva mundon të jetë. Cila është kjo dukuri? Dukuria e parhapjes së thashethemeve. Fjalëve të kota që çarkullojnë mes të njerëzve e që jo rollher din të jenë me pasojë të rënda në mes të njerëzve din të shkatrojnë familje, din të prishin shoqëri, ma dje edhe edhe biznese, mund të dëmtoj njerët duke i keq informuar e kështë më ratë. Islami, e kam suar neve se, duhet timi të kujdeshëm në lajme që i ndëgjojmë, timi të kujdeshëm se si po e marim një informat dhe si po për e përcilim një ate, e jo të bëjmë i piesë e thëshëthëmeve. Andai dërguari sallallahu alaihi ve sellem e ka përmendur se Allahu xhelleu ala e urrën tash e thëme. Dhe foku që e urrën kjo është atë ndaluar. E si mund të ruhet besimtari që mos të jetë pjesë e tash e thëmeve dhe kur një gjë është tash e thëme. Allahu xhelleu ala thot në Kur'an në kapitullin Al-Hujurat. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu në tësibu qawmen bëjëhala, fa tësbihu ala ma faaltum në adimin. O, ju që këni besuar. Në qëmë fse një njëri fësik kërë këtu, një njëri ju kërrekt, një njëri që nuk është i sigurt, njëri që nuk është shumë besnik, njëri që nuk i përmbatë mirë regullave fetare, ju vje me një lajmë, njëri që është i njërënt, njëri që nuk është nuk është kompetent të për cilë lojmet e tila. Gjitha këtu mund të përfritën këtë termë, të të bëjën u, atërë verifikoni dhe shëroni mirë, kujdes, ose për cilë lojmet e një herë. Në tësibu ka umën më gjëhale, ka se mund të godit një diken, pa drejtsisht me një rëndës, e pasaj kërë të bëjt e qartë gabime që këni bërë, të pendu një pratë vej për që këni bërë sa çarkuin thërtimet e shomta. Madje këto rritje sociale që njerëj janë futur me modën e tose, sikurse Facebook apo Twitter apo Tirat janë bënë më i madh i mëdhur i i i plaçhami më bojsh për të përhapur fjalën. Mjafton njëri të vendosë një foto dikon as një lëm dhe shem me shpeci marramasësh për hap. Sa nuk është e vërtetë. Dhe njerëzit fillojnë dần ngadal ta marrin sigurinë të si bindur se si një çështje të pakontestueshme është e vërtetë. Po, ku e ke lezu? Po, në Facebook. Po, Facebooku në kërsh, bërim informatëve të sakta, e qëfarë dë gjë plesohet. E njerët, shpesherë këq informohet. A dajë Muhammedi së sërëm, si kurse përmana, ka thënë, inë nëllaha, këriha lëkum thalatha. Allahu Gjallahu ala, e urranë për juve, apo i urranë të kjo tri gjera. Qëtë në këtë tri gjera? Ka thënë, Elkile o elkal. Thash e themet. Këtha, e unë i thash, e ajmë tha, e unë i aktheva, e thash, e këtha, e i ka thënë ati, e kështë mërë. Pa kufar baze. Andaj, si të shërohemi nga thash e themet, apo si të luftëm si të luftëm, thash e themet. Strategia e islamit në luftimin e thash e themet, ndërtohet në trishtu da themelor. E para, është verifikimi. Do thotë të verifikuojm lajmin se a është i sakt apo nuk është i sakt. E dyta është se Islami i thot njeriu se nëse bëhesh i nhur me përhapën e thashethemeve, atërat ti e merr titullin fasik. Bësh burim, bësh burimi pasigur informatave. Dhe kjo është një degradim për njeriu. Prandaj kujdes Dhe strategia të rritë është që një riu të mëndon në pasuat e rënda të thashëthëmeve, atër kjoj bëtë pa tjetër i laqë me lena lotëmanuar nga të larguar nga kjo ves një keqën. Të të ratu një nga një me lena lotëmanuar. Verifikimi. Qka në në kupton verifikimi? Si mund verifikohem një lejmë? Një lejmë mund të verifikohem, shikunë ruar, për mes metodeve të shumë të pomë, për për në dy metode. Metode parë është që t'i drejtojemi njerëzve kompetent për atlem që t'i pysim. Për shemblë, bëhet fjallë për një regullë fetarë, për një hadith, për një hadith, për i gamelis, për së salem, bëhet fjallë për qëka të qovë dhe qëka që është ilamisë së saktuar. A është e sakt, a nuk është e sakt, njerëzë, shumë t'ishtë. Për të pëtëni kompetent për këtë çështje. Ta e përcijet. Është shumë e thjeshtë, shumë e qartë. Ta ja prijnë sakt. Pse lutemi me të brendën postë përpihet, dorso, e kimëri kompetent që mund na përgjatë dekotë shumë shpejt, është këja saktë në kur të sakt. Apo ta plusim kanë ndjera njeriu që bëhet fjale për ta. Ka fat këtë si subhanallahu. Bëhet fjale për njëri dha i fundesh taj që merr vesh se njeriu po fason për ta. Pyeta. Kam dëgjuar se kështu ka thënë. Kamë djuhuar se kështu ka thënë. Dhe nganjëherë ndodh që për shembull të thurën thashë theme për një hoj se ka thënë një përcaktuar. Nëse ai se ka thënë se bëhet diskutim, flitet për të, ajo ka thënë, jos ka thënë, dikush e mbrondi kur do të kembrond, nëse ai shkrit nuk din çfarë do të bëhet fjalë fare për këtë çështje. Po therrëmur Allah, mundësitë ekzistojnë. Pyete. Kimë dëgjuar për ty se kështu ka thënë? A mund të abstrahem? Dhe çfarë kuptimi ka, çfarë kuptimi e ka thënë? Nëse mund të jetë e saktë thënia, por kuptimi mund i debijuar, të jetë i devijuar, a të pyesim njeriu? Nuk guzonas kusht të merë të drejtë të komentojë fjalën e dikujt pa linën e tij. Të marrim për shembull ndonjë fjalë të një, një hoxhë, apo të marrim lejërat të tij dhe e thonë, kët, kët, kët, limi, të tash komentojmë, ka doshë më thon kërat ky qëllimi i tij, kush të ka thon kë drejt? Si ke detë të komentosh fjalën e dikut pa linën e tij? Në rëskadashat të thët, nuk ka pas përshlim të thët, atë që ti pa e thua. Njëni është gjallë, nuk ka vdikë, thire, pyte, jemi të ndërsuar të dim kuptimin e fjore tua. A e ka këtë qëllim, këtë një përgjigje se lejot, në që kjo lejot për neve është e vështi të, të kuptojmë, a po e kam thënë me këto kushte, e kam thënë me këtë kuptim, e kam thënë me këto regula. Ka zgjënien njerëzit për shkakun që proja ke më shikuar ndodh që ne themi se lejohet por me tri kushte. Njerëzit e zhveshin për rregull nga kushtet. Ka thonë hoqja. Dhe pastaj bëhet tash të them në për Facebook, në për email, në për SMS, në për në për grupet e caktuara që janë Viber në WhatsApp shumë rritet të shumë do të so, ku nis komunikojmë vetë. La fa hoqja këto. Ta sokojmë kushtet kan humbur ato sa so, për hapës katë thëme e veri ku një grup i caktuar njerëz për shembull në në WhatsApp ose në Viber ose në Facebook ose ku do çoft janë të njoftuar të ndihëndrimin e hoqës për këtë çështje. Thirni musafir pyeteni. A ke thënë se kjo është e lejuar? Po, kam thënë me këto kushte. Dhe kjo është ndëndrim. Morfond dhe të rruga, i prek rruga tash e themave, kur ti kthemi një njerëz kompetent. A ne kompetent ose për lamin që flitët Ose pënirion që flitet, there më njërin. Sa të brendin poshtë dhe përmet, a është këja sakt, a nuk është këja sakt, a është këja vërtit, nuk është vërtit, a banë, a zbanë. Për të hoqën, për të njërin, për të mjekun, për të arsimtarim, për të atë që është kompetent. Vërtetohu nga sakësia e lamët dhe merë fund, thashtë thëme. Nga njëre, thashtë thëme, të mund Dhe që fështë i shpak mëndojnë për mbajqët të është thëmes. Kaj nësë njësë për hapët të është thëme, Wallaj, kam përshype që ata absolutisht nuk e ka një din që kënë të full. Ata nuk din që ka flose. Këse absolutisht nuk meditojnë dhe nuk mëndojnë dhe të për mbajqës. Te adi që këtë të, të thonë. Kur nëndojnë në ndu, dhe, po, Wallaj, po, kjo së shtë e mund shme. Po tjetë e p A ndes son gjenera gjëra paradoksale, të pa logjike, me absolutisht dikush bëhet pjesë e përsilit. E kurrë, çu ti ke thonë kështu ta? Po e e, pata, e, pasht, e, e, e, e po, e po as diku ne që e postuar e mua e postua. Po ndaj nuk pak shikoj. Më di ta pak për bajtën e saj. Qëre, çfarë kuptimi ka, çka do të më thon? Ku e ka marraj burimin ku s'ka thon kështu? Po e pak më më suçiel, më më më të vëmandshëm. ndaj na Konë Muhammed sallallahu alaihi wasallam u paraqni lajm i tmerrshëm, një thashetheme shumë e keqe, shpifje që abuzoi përmesoi shpiveve dhe akuzoij nderin dhe familja e njeriu të mund të ndarshën fytyrën e tokës Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Njërzë Fletnin të përgrua në Muhammedet sërë Allahu A.S. Dhe Allahu tha, i thalëkavunahu bi elsinat ikon, kur ju e mërnit lajmit me gjuhet e juaja. Dal, e lajmi miret me vesh, dhe gjuhet me vesh, dhe të të smetot me gjuh, por nuk miret me gjuh. E pëse Allahu tha, kur e mërnit lajmit, kur ju e mërnit lajmin me gjuhet e jua, pëse këso thënë të Allahu A.S. Përshka në këse nuk, E merret kalëndan nga veshin gjute për çelë më një, nuk më nuk kalëndan laboratorin e trunit, më napak. Është e mundshme gruaja e pejgamberit sa sollem të bën duniaktë moral, është e mundshme. Aje i vet di çka i thonte? Ai din ku ne duhet të duke akuzut, ai din për kë po flet ti. S'ka pos këtë din, një grup e caktuar njerëz të ligj që s'kan qenë të vendosur besim se duhet. Atëherë ju e quajte marrje me gju nga se margja të të smetimi ka qenë një proces. Tot, një proces ka qenë. I përbashkët. Nga se këtu e merë dhe dhe dhe sot vjenë këtu, kalenë me një proces të verifikimit. Nalë, nalë, këtu e hilojme po. Po këtu është një qender verifikuse të përmbatës. Shikojmë pak si po shkom puna. E pastaj në qofë se laboratori japë miratimin e për cilës e të smetonë gjunga pastaj. Mirë, po, të anashkallohet tërsisht, të preashtohet, të preashtohet tërsisht nga procesi i përtypje se lojmet laboratori kryesur për verifikim, pashë i kuhën përbati, vetëm qete, ka pa dyshim se është një rrug e rëzikshme për përhapin e thashe thëmëve. Andaj nga njëre, vëllë e sa familjë e prishën. Komë në gjuhu allë që i ka thonë filone për mukshët, po, i ka dal e ke vërviku, a është të mësh me thonë për t'ju kështë të masëpare, a është të mësh, po sa është të mësh mësë besoj, pa të pse pi besoj kësë të të, një të të të të të me? Ka se nga njere, e keqe të të të të të të me, e është shumë dimenzionali, shumë është e keqe, po me aftën një e keqe e saj shikunë në ruar, se nga njere, dikusht vjen me një gënjeshtrë, Un e kam dëgjuse, fironi pothuaj për ty kështu. Po ti këndëj po piku ti këndëj, kur të ka thon, a je i sigurt? Ato çka po flet, kjo fjolla është e madhe, kjo ka pasur të rënda. Unë do jo, nuk kam dëgju. Dhe ky pa verifikuar, pa mënu mirë për këtë ashtme, thot poa, po, po ne kum di ç'është i keq, ne kum di se për mua më nën kështu. Tash ti aj po ta bën ti një gënjeshtër, po ta bën ti thashethem diçka që ka mund të tërzim me konë pa vërtet. Por pejte e po largohet me një të vërtet. Apo E komonëzit, do në ti po shkëmben me te një malë të shtrajt për diqt pavlir. Tipi a japë një konfirmim të ndin të vërtit për bol një malë që mund të jetë absolut një pavërtit. E kujdes, kadal. Unë kapë shoqyri me këtë qësa ku. Për daj, duhet imi të kujdeshëm. Duhet imi të kujdeshëm. Edhe buri me gruan, edhe gruja me bur nësaj, edhe, edhe, edhe, edhe... edhe uh, Mijoj me prëntëvat, vllao me vllao, miku me miku gjithmes vetë. Duhet të mendojmë për një tetë. Dhe nuk duhet të rrenot këtu mendem. Para se me argumente të qarta të më dha si kodra. Të më dha e atë mund të flasim ndërmundim mirëpo. Tem nje mu, ose on nje ty ose anje atë, me ndërshmëri. Dhe për të thash them, ah po gatohu kaprish. Ka dalën u krenohet këtu po me një arsye ka dalë, dhe gjodin lem se dikush ka keqëpërdur, dikush ka qenë, dikush, qen, dikush e, ka bërdi që ka keshë, shkelja, nëse ne e dim gjithë sështë, kështë e mundë shma e të bënë kështu. Dhe pa verë viku, pa zjo, pa vetë njësë kompetent, pa, pa, pa, si kurse të si ka majerët, me njerë e ndëshën e mendimin, së të keshë, vallaj, shumë shum shpejt, e ndëshën e mendimin për një të të të të të të të të të Kum betën vitet, kum betën aktivitetit, kum betën angazhimet, kum betën konfirimet e vazhdur, kum betën që taktu. Me njere, për një thashëthëme të saktuar, me njere në kryon me djetër dyshime, me djetër atë pasaj analizat të pavërteta, të pabazuara, kështë më ratë. Përndaj, Allah o thotë, fete thë betu, verifikoni. E veqen kërë bëhet fjallë për shamun, përgjera që për hape ture dëmëtan, dë Ka dëso lame që duhet me jo të regunë njerëzët dishëm. A ta dinë si u akumtoj njerëzëve. Njerëzëve mund të jeti keqë, por të smetimi ti mund të u bë njerëzë shumë keqë. Nga dalë. Je pja njerëzëve që janë të dishëm. A ta të së dhe do tëtë uh, janë eksperta. Dhe këso lame i dinë si të smetoj. Pra mund të jetë njerëm që prapë një virus, që s'mun nje për mbytë këtë. Anë nga dalë po transmetuan megëve kët ekspertëve ata e dinin saksisht sa so rreziku dhe na transmetojm ka dal ose dikur pranduk e ka di konçmut i thon vallë kjo smuni oh, e keqe vallë kështu oh kamë dhëkë kamë ndodh kjo ka kështu po ka dal ajeti ekspertëve i yusuf absolut tash përshe subhanallahu në fund e pyse mirë me të sa e më do të thëme s'ka mrzitën vetëm për të thëme në fund s'ka çë gjë ashtu e ka fëmijën pak smut e spija vin grot e mohallës edhe i thonë valla keşko ka valla u konjunin shitut tjetri u dikë shitut tjetri me thashëthme asnjë sort ekspertëse la mia sa po të mund të merru prind në fund të mia kur thotë ja masëkat s'është asht pandaj t'jakputim rrugën thashëme që na dëmtojnë allah jelleu ala thato واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذا عبه njerëz nuk kanë se si duot thotë allah kur ti vjen në një çështje, çoftë qo qoftë bëj me siguri apo me frikë. Lëmë që ose si e siguri, ose si e frikë, edhe ubi. Pa të verifikim, pa kujtesë apo hapin, i siguroj njerëz për bën rreziku, ka dallse nuk bën me siguri kusht. Po komniu në që s'ka gale, po ti kush kush je ti, kush ka thonë se s'ka gale? Ose frikë i i i i i i i i, i, i tram njerëz ka shmorën të pacin ekspert. Allahu wala rudu ilën rësuli, u ilën ullë emri minhëm, le alimahulledhinje së të mbitunohu minhëm, po ta këthenin këtë qërët të këtë dërguari, apo ullë emri minhëm, ka njerëzit kopetan që janë, mas pejgamera sanë, le alimahulledhinje së të mbitunohu minhëm, do dinë ata që, ta njënin këtë qërët, njësit, që dinë të nzirën përfundimet mira, dinë të analizuin, ka se kanë, kan bagaz thot dit ka i kanë mjete duhura por ta analizojnë le janë për ta verifikuarin lajm. Ta kthejmë te ekspertë, kemi njerëz në mis, le të flasë eksperti për këtë çështje. Kanë ndodhim ne për ne për ne për debat të caktuar, flitet përshëm për një, një rrezik që nganjëherë flasim për, për terrorism. Kush flen të gjithë policët asnjë ekspertë xhamie, po ngadal ata janë në kurregull, kjo, kjo është kjo është ten, pastaj kjo është një dyl për prop thashëme. Flosë për ekstremizëm, flosë për këtë çështje. Kudo qoft, njerëz kanë lidhë me këtë çështje. A duhet kët lejohet, a duhet kët ndalohet? Përhapën fjalë, kjo duhet, jo kjo. Ka dal. Ta kthejmë këtë tek ekspertët e këtove. Ata vendosin, a ka të bëjë me shkila, a ka të bëjë me shkila, a ka të bëjë. Njerëzit jo kompetent për këtë çështje. Për shembull, sa kemi probleme tematike çert në shamisë në për shkollat. Nëse Allah xhel xhel xhel, më duhet marr marr fund kët circmo kjo kjo kjo kjo loja pa skrupult merr fund mo kjo punë. Ta lejon motrat tona shkojnë në për në për shkolla me me shamia, t'lejon mufale për shkolla. Sa e prodhë shteti i laik nuk nuk nuk nuk qendron mo. Mo ti është i laik po nuk nuk është diktaturë. Çëndjer ti pengon nga nga nga nga shprijë ndihmë për ardhën shoqjal. Atë ju thuat ndalojnë simbole fetare. Në rregull. Ku jesh kompetent për çfaru? Çka simbol çkartë obligime? Për se fetor? Ata ata janë kompetent. Nuk mundet një jurist, as kujt do të shpjegoj çka është simbol, ku është dallimi mes simbolt dhe ku është dallimi mes obligimit. Pa nuk mund të saqen këtë, qase. Nuk ke, nuk ke ekspert për këtë lëmi. Ai s'kamzu për këtë çështje. Na di bojalarët. Çka është simbol fetor dhe çka është obligim fetor. Apo pyete. Ju lutem. Ka pas mundësi që Para se në djetë udhimi, të pjitë bashkët e islamë e Kosovës. E ka komisionit për kace, i ka një reksperta dhe të pyten. Sa bët, ashtë thëmë e porse për pjetë, gjithë të drejtarë, vendosë, që ka o simbol, që ka o simbol, pas që shtë të bët, ashtë thëmë e kosovës. Ajë thot, kjo tha, gjithë kërës me qëftë vetën, përsa të në që ka o simbol, e që ka o simbol, e kjo është e që ka o simbol, bët Sa shamirët obligim fetar nuk ka të bëjë me simbolin. Simboli janë këtu, këtu, këtu. Nuk kemi pengesë që këto simbole t'largohen nga shkollat. Nuk prish punë, por jua të obligimet. Dhe u kryp puna. Sarosh shumë tërth. I kputët rruga çdo spekulimi, çdo manipulimi, çdo thashetheme. Kputët rruga. Mir po çë, ti letë kujt çdo kuj në kort ekspert, sill që sollai, çfarë çudi igraj. Ose gjërat e tjera të shonda që mund shumt atë prandaj ta kthejm çështën te një ekspertëa verifikojm ta verifikojm edhe gjithashtu mendoj pak per bota e lajmit është e mundur a është e mundur sikur se kamera te dinj këtuprop a dinj tu thon se gruaja e pejgamberes zonë është e ndershme ai ai ai i vedi a dinj ka po flet ana nirë do me kon ka dal e pastaj kur vallai po ka vërtetë chimë me ky lajm është shumë i kjaç E po, më në pra, ka një mund të lejmë i saks, po. Ka dal, a e ka kohën me, me prapë, po se qitë me njëra, prejtë pak, për të diken. Jo, në se këmë di që e qëka që rëzik, kër lejmë se kësha kalzu. E po, të herë, për të pra diken. Allah dhe thët, ka dal, se me këtë lejmë mundësh njërën me i siguru pa drejtësisht, se rëndash ka pak me ju të regu për rëzikën e punës. Ose mundësh njërën me i friksu, pa dhe ju si për bomt të rregullë me linë Allah të manduar, ë shumë thashë thëmë e siguruar, shumë gjëra që spekulohet me to ë dëmtojnë njerëzit. Pritin raportet, do të marrin fund me linë Allah të manduar. Shtylla e 200 e Islamit ndërton luftën kundër. A thashë thëmë është se ai që bëhet i njohur, më thashë thëmë, apo degradohet. Mëni e degradohet. Dhe merr grotën fasik, fasik është një një që shkel regullat fetare, një mëkatar, e pastoj, kur e merë këtë titull, atërë, shumë dryshë do cilimi për balti. Gjdo e lamë që e bjenë, prejt pak, do të me mërëri ku, prejt pak, se të si e sigurët, atërë degradoash, dhe me këtë degradim dëmtoash, pra dhe mos e dëmtovitën, mos e degradovitën të ndë, me përhapin e lamëve, qëfar do që të vinë përgoja, nga se e mer të është mëtuar. Dhe, e trejta është që të mendojnë pasu e të rënda. Për shambull, sa so një e nëndëmtuar fatë kecështë, për shambull, jënë akuzuar pa dresish, të është a thëme, filoni, e shtot, filoni, e shtot, e dëmtuar njëri, sun, nuk kamë asimu punësundikon. E ka upë, e ka upë, dëmëdonë, sigurin. E ka upë punësimin. Sa so njërës, për shambull, nënda buri me grunë, kam prapë të rëthëme përburën, ose përgruan, qësë janë vërteta. E pasaj, vëllaj, së se këmëni qërë ka keqënës, për të sbihu ala me faalë të nadimin. Allah dhe të e pasaj të bëni, pishman që ka këni bërë, për nuk bat e mo, nuk nuk, fëtirë mo rikëthete, është përle me në gjitë pasaj më. E kujdeshë. Kujdes në qësë e shëqirën është të kujdeshme, në Sa vasho them janë për hapet, vallai, në çdo cikël misionesh me marrë, veçme për shembull, do të ishim pamjaftuar. Po më um, për për, për më ndan kodose kohe, shikunduruar shumë diç përgjithsisht. Sepakun belei Allah të manduar takim, sepakun një lloj, një lloj trajtimi fetar tek sa çrthi se si duhet nit të japim fund të problemeve. Unë e besoj që nuk kanë vet klasin për tasho themet se si përhapen dhe çëngat ose i dimë na shumë si bën për s'paku, ta kuptojmë dretë metodën një qëtëme për luftimin e që thash, verifikimi i cilin nëmë kupton, këthimin të njerës kompetent dhe të menduarit pak, lëtë kalan lamin proces të verifikimit në tru, a është të mund shme, që ka pak përmbajtën e lamin, apo kjo është verifikimi, e dyta, degradimi, se degradosh më njerën nga, nga grada që e ke, apo, dhe pas kem të kemë të rëzim të të tërë për balteja, dhe andon pasuaj te kshija te kti lajme hajt çenka i vërtet po me përhap atë çka te mendot kë hajt me përhapoga po atë çfarë pasuaj kokë lajme vënda pak e jota përhapim lajmin ashtu si si si si thuaj se po ndodha se et, et lëndojnë njerëz e autoritete e e, e familje shkatrojme kështu me rad e pastaj vallëni i, i, i kumra peshmoni sa kum dit pa i peshmonë kyt nuk ndrej çpun më është problemi ndrej Dhe në që qësë i kemi parasysh të të rigjera, me lene e allatë manuar, do të të jemi shumë të sigurët, para që e flasim, para që të smetojmë, dhe para që e themi, a themi si duhet dhe a themi kur duhet. Qësë i këtu i kena parasysh, Allah do të jemi shumë të të ndërgjeshëm e fjole tona dhe në të smetimet tona. Pra daj, besoj që me lene e allatë manuar, pata muzikë spaku në disa pika të përcjellim një mesazh të rëndësishëm që ka të bëjë me luftimin e kësaj dukurie negative të përhapur shumë në shoqëri që ka të bëjë me thashethemet. Allahu salla e nduar që edhe burrat, po edhe gratë me qenë ti, të ruajnë nga thashethemet. Të flasim atë që është e drejtë, që duhet ta themi, as që do të bësh me ose të heshtim. Kjo është porosia e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem. I shoqërit si thotë Men kana yqmin billahi wal yawmil akhir falyqul khayran aw liyasmut Kush e basan Allahun dhe ditë gjykimit le të të aq është e dobishme aq që bën dëbi aq që është xhair ose ne test here s'pertar shumë më mirë se sa të folurit prandaj mos të bëjmë pjesë të ashtuve me intrigave fjalë të ndeshme tha më tha këtë brot po ti jemi me dëvërtit që na ka mësua Allahu xhalleu wala të flasim me argument me qartësi dhe fjala jonë e jëm adat vetë një një mehlam për varra, tihet një litër që lidh njerëz, apo tihet një tihet një uh, ngushllim për të mrziturin. Jo ti të kundërta. Jo ti fiole ju dhe lajmë që ne përcjellim, tihet një sopat që kput ra porte. Tihet një goditje që thën zemra, shkatron familje kështu me radh nga se. Wallahi kam më katë madh të kaloj mandhur ai që li përfshi do thash atë më. E pësë thash, nështë aji nuk e bënë me qëllim, por pa kujdesi e qanë qan në këdrethim. Allah në arruajt, shikonë në arruajt me kaqë, po e dhërë fundës i pjesë, e bëmë një shkutë i shkutër, e pas të e rikëtemi përsëri me inkuadrimi në telefonatëve të juaj. Andaj në ndëqni, zëvë tjë shpërnjeftë. Siguro ndruar u rikthyem përsëri në pjesën e dytë të misionit ton, do tashmë sikurçi keni të njohur, ne hapim mundësinë për t'u inkuadruar drejtpërdrejt në emisionin me pyetjet e juaja. Andaj, së shpejti do të shfaqet edhe numri i telefonit që besoj se e keni të njohur dhe përmes tij do të keni mundësi të, të inkuadroni në emisionin ton. Derisa të fillojnë inkuadrimet, do të thotë nuk presim punë që të vazhdojmë në mëtutje me leximin e disa SMS-eve që kanë ardhur në Uh, regjin ton lidhje me disa pythje. Thotë, uh, jam një vla muslimani i fali 5 kore në matë që 2 vjetë. Po Punej frizer për femë në amlejot. Uh, pa dushim se kontakti me femë raka që i afërt prekja, flekëve tyre, kështë të më rratë, gje ndaluar. Fetërresht nga se uh, kjo është një gjë që do t'jemi të kujdetë shumë nga se kjo mund të shpije në pasoja të rënda të moralit e njërave tjera të padrëshruoshme. Përndaj, këndë kësha lu që të fillë është të kërkosh një punësim tjetër. Dikën tjetër do të thë që të punësosh e të largoshme në këpun nga se padrëshme se kjo është punë e ndaluar, ndaluar për ty. Uh, Thëtë, uh, desha me ju pëjtë a është gjuna me bon gjëros një flokot. Uh, Fedimesh, do të me di që cëla gjeni, është duke pëjtër, e do të të të qëfarë në gjyre e kështë të marat. Përndaj, lejohat me në gjyë flak, por të më ditë kur, kosh dhe se e kështë të marat. Kemi në telefonat një inkuadrujnë me një herë, pas të i bëjdojnë me të utje me... Orna. Selam alaikum. Aleikum, selam, rëtullah. Se të të nga sërë shumë për emisionin, Allah është për lehtë për mundi që dhe jatë. Allah është për lehtë për mundi që dhe jatë. Ditë Ashurës, për pra aq sa so kam informata do prej façeve të internetit që vijnë nga Arabia Saudite, kur kan e kanë shpallur ta ditën e parë të muajit Muharram, por edhe tek në takvim, do të thitë Ashurës, data e, e mërkurë. Data e 10 e muajit Muharram, data e mërkurë, nesër bie data e 9 e muajit Muharram, ngaqë sot data është 8 e muajit Muharram, nesër data e 9 dhe pas nesër data e 10. Do thotë duke u ju referuar informateve të fundit që i kanë Nuk e di që kanë dojnë ndërshim këtë dretim, por i referojmë informatëve nga burimet e faqëve të sigurët atë internetit, të djetarëve, të figurëve të njura, të botë të systemë, që kanë përhapë këtë lajmë se dita e shurës është dita e djetë. Përndaj është e preferuar të agjiruar dita e nesërme, dita pas nesërme, dita e ajte. Në onë, djetë, njëmë, djetë, kjo është e preferuar. Por... Gjithashtu është preferuar të, të agjërohet edhe në 9:10. Do dita nesër më dita pas nesër më. Kush nisesë s'ka mund si majërujë sprish pun, ajë do ditën e 10 dhe ajën ditën e 19. Kjo është gjithashtu e lejuar dhe e preferuar. Nëse në do form nga këto forma e agjërim nuk prish pun, e është rëndësishmërisht që me vërtet panduniarë sur shumë të mëdha mos ta lëjmë pa e agjëruar këtë ditë, ngase ka se ka shërbop dhe ka vlerë të madhe agjërimi kësaj dite, sikur që ka thënë pejgamberi saosm së shpresoj që zoti për këtë ditë na i fal mëkat të viteve të kaluara. A ndaj është një vlerë e madhe që nuk duhet ta ta neglizhojmë. Ë kemi të thelmohet të rikuadrojmë. Aleikum selam. Aleikum selam er-rahmetullahi. Ne do të na u ndihmonë djegë kujtë që të komentojë. Urnaulla. Ë oh. më sot që po në amasnate, edhe kur të hyjmë në mos në ato datë do injor shih Ibrahim. A bën asht? Qort po ceter. Në Qësht falën me tekbir, a duhet me tekbir, a pa tekbir, që nga me nga njështëm. Kër në gjene rukur edhe konkrejnën për rukus, dhe ishtë anëm kap zhut ma konkretesht. Qysh? Me tekbir, në rukur kër gen, dhe ku qënë për rukur e që pa, i njëritë të duhet. A shtët? Edhe pa. me gjemat, ma shambull, kër e faljnë amazën që i pojnë në të spit. A bën një vërë të spit, edhe mas të spitve që i fërën lukjet nga është të kjarë. Këtë mbërë që në salam aleikum, Allah. Gjitha këtu pyjtën lënëruar, ime përritë disë herën këto qështje, dhe më në që në shumë, dhe më thonë, në shumë emisione, si kurse janë këto drejtë për drejtë, dhe në emision të kërgjua përritë, janë së të bësëherimet të detajzua për këtë qështje, dhe më në që nuk duhet shpesher të, dhe më thon të, të do dua të them që ti e ke këtë përçollim larg asaj, ti mund të thësh, dashpresoj që ti jesh i, i sinqertë dhe ke më vërtet atë që ka kënd vërtetë mirë, po, domthon se për këtë duan Gjosipa, ndonash nuk prish por e doan Gjosipa. Në përket formës tek birë me ngri durt kur shkon në rrua, po se kjo është mos pajtimi tek dietarët. Disa dietarë, kushtet dietare me dhimit Hanefi, nuk e kanë preferuar ngjitën e duar. Disa dietarë kanë preferuar ngjitën e duarve. Dhe kjoj, kjo çështje tash i kthehet, do thotë eh bindësëriut. A të shëse si bindja nuk duhet të jetë kjo një burim për prrçarje dhe mos pajtim dhe kështu kuptim mes njerëzve. Po njeriu bindës argumentet i ka më të fuqishme se i ngri duart, i ngri duart. Dhe për kët nuk guzon askush t'ia konteston këtë fort namazit, por ndonjëherë nuk kontestuohet as saksiati që nuk i ngri duart. Ai duhet të them që duhet një katërtim të kemi pak më të hapur tek ta çasim këtë punë. Ja të vazhdojmë tutje. Jo Gjëtë mund të pysim, a mi qërë duurt, a mi qërë duurt, a mi qërë duurt, a mi qërë duurt më bote e vimë së mi qërë duurt. Më në që kja, vazhdimisht mund tjetë një lejë edhe të shkakëton, pa që në për provokem dikon se, thuj se etasht, po dërja me e kontestu formën në masën do kujtë. Edhe për qërën e tëspive, kemë për menë që tëspit dhe më anë, aja që është tëtunu nga pejga meri të të më, është Shpeset e ka lajë mënur që gradolesht të sëjarot kjo punë, të kuptoj dretë që si duhet të bërë të spitë, dhe të tekalon këtë probleme që nuk janë të nevojshme të bënë thjesht probleme. Kemi tërmën të tërmën të tërmë kadrojmë. – Alekëm, Alekëm, Alekëm. – Alekëm, Salam. – Dojta me përë një qytje, unë e gjumon e këmë qytë të kominë avole. Po... ...e dovet nuk pidi të melj, këm i ton, une në përsa në fshet me letër. A banë që shtojnë në mosfar, gjithë është në më pas, përra dhe nuk banë që shtojnë mosfar. Po... Dovë nuk pidi në lutjet, pa po lecënë për letër, se po? Po, une për nësoj, e kom, të qësë lupën për para, e dhe e qëshkënë ati lutjit e ka, une pitanë që, shto përkër përsa në. Po, e qartë, e q qart. E që në që në që në që dhe të më që dhe të më që dhe të ufallë? Po e qërtë, e qërtë, va. Po e qërtë. Eikum salenatulloh. Uh, Së so a kuptova është më bulu dhë ditë në gjema, dhe e komenduasë havalënë në gjema, hamdë e kjo është kjojëri madhë dhe është një sukses që dhe me i gëzojim me një, kur dikosh e kryi një obligim dhe i zotit që e ka. E faktë që nuk dinë me ufallë, dhët asimi mosu mufal. Po le të nikë para vetës, të para se më ufut namaz, mësoi rregullat. Normalisht nuk e din këtë doat, mjafto me surën Fatiha sikur se kemi të cekt. Do të subhanallahu belazim dhe subhanallahu belalaci thosh në se në ruku, kjo është lehtë. Po ka diçka që më lezu. E tehiyatën, selavatën mos i leza. Mirpo thui vend tyne, për shembull, subhanallahu ose thui elhamdullahu, la ilaha illa allah, dhe ja beslam. Dhe zhanesor. Po mësumson më fal me letër. Qase kjo atë dekoncentron, atë bën me qyryrë ku vani ku nuk qyryrat. Atë më shiron vani se është. Edhe gjithashtu të bën që më evonum msimin e namazit. Qase kur di kush e din që do të më ë më lezu, mund më lezu, shtyn, vanohet, ama kur di që duhet më gucet, pa pse, po vënona, më më më fal namazin do atëre e gucet msimin e ë kupt mësimin e namazit si duhet. Andaj mos e nuk e preferoj me lexu, më mirë të më mësosh vet, ose më, më mësosh me dikën mufal bashk. Për shembull ekëndoni motor mësimore që dikën që falem me ty bashk, falem me të bashk, desha të më mësosh mirë me fal namazin. Dhe kjo është e lehtë, tri katë namazë, katër pesë namazë më mësosh. Dimi dora çata, dim me shkurë ku dim se ishte, mësohet let me len Allah të manduar. Andaj mos um bërtes shumë letër, por praktikoj me to që ti сега kjo është, kjo është më e sigurt dhe më e drejt, inshallah. Pastaj për kat pas vogut e padyshëm çësjo i vet sabon. Pastaj kod na mos janë obligativa, duhet 50 mijë fal. Kur fordhërimi i Skodrës ka pe sabon. As kur fordhërimi në Kodrë ka pe Kindis. Dhe kur fordhërimi në Kodrë a kshëm pe i Kindis. Asocieta pe kshëm. Gjithë këto janë obligative, duhet më i fal. Unë u di pse njerëz e falin Sabon a kshëm më vec, kaher. Unë voll dy vogut e Sabaj kshëm, Edreka Se se falë drejë këndi. Kusë në kamëtë një në këtë sabë, në këtë sabë, në këtë sabë, në këtë sabë, në këtë sabë. Në këtë dhë dhë dhë namazëve. Këtë namazën të njëte, në barabarta. Pës këtë namazën e në obligative. Dhëtë me i falë. Sigur që e kemi përmëndi së abë në këtë hoë emisionë. E kemi një telefon të të rënë. Allah. Urna, urna. Së dhëmë alë Po ta me vojë gjithë dhe kvite falna që që të 30 vjetëgjede vjetë dyrëqati i fali par asë me fali, ku të nisa me fali sabaim. I fali dyrëqate vëjnjet vështim dhe përsevast tani e ti se lënë janë i që aqësënetin me falin asnë regull a vesnë këmë të uqështë. Po, po. Po qështë. Po e qështë. Po e ndërë një asë në dhe zekë të zekësë kërërën mas që të fali sabaim. E bëjnë jetë për Shri Mohamed, për shpije, për të mije, për krejtë, e rejtë koran, e rejtë dhe një asënë. Edhe kësë rejtë dhe i koran, a bënë më fërë nësa nebëve në herë. Po, e qartë. Po. Edhe abënë më vëllë dhe në herë koran, që kësë rejtë dhe. Po. Qësë rejtë dhe i pota. E qartë. Selam aleykut. Aleykum, selam vëratulloh. Saj, ketë, se i përket pyqës së parë, do të të mi falë gjithë dy reqate para sunit sabatë, s'ka bazë për këtë punë. Nuk ka bazë për këtë veprimë. Nga se i nërguari, s'asëm ka thonë, i gjalu akhira salatikum bi lejli vitra. Muhammedi, s'asëm ka thonë, letjet namaz juaj i fundi gjithë natës, vitri. E që është tek, vitri është tek, ty reqate. Ka përfëndu vitri, pas viti s'ka namaz mu kur tin ku asabat në kohën e mash tjetër përveç se mi fol dy rëqate sunet sabat. A një para sunet sabat në kohën e rëqate, nuk i fal dy rëqate. Por në fal drejt sunet në sabat e fal farzën e pastaj kur lind dielli i mir, del dielli i mir, del, pastaj domi fol dy rëqate nuk prish punë. Ato konzuron namazi paradites, namazi duha për këtë që se vakt mal, por mas lindille. Para sabat, jo mos u fal, qase nuk ka baz për këtë punë. Sepërkat so, Yasini që lezon mas Sabat, ani kjo është mirë që lezon Kur'an mas Sabat, kjo është mirë, mirë po mos ia dediko ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mos ia dediko të vdejkova zgjallur, lezon për sevap për vete. Lezon për vete, për shpirtone, për sevap, tikini oj për sevap. E do me bë lutje pastaj, për familjen të bolutja mas mas mas Kur'an, tu jo Allah runa për ta nana ndihma, por jo gjithë, ka herë bando, ka herë s bando, ato në çka mënyrë e ki veprimi në rregull me lehna dhe të manduar. E së pari këtë me fol kur kanë nevojë për Zukran sprish pun, për shembull, i duhet Zukran dikush të pyet, për shembull, tash jeni, të pyet dikush, non ku është këtë tesh ose ku është kjo, ti dit thë që këtu është, çka aty është, këtu e komlon. E kështu më radon lejohet, lejohet me shkëput të zim nukron për në përgjys. Sprish pun. Ose dikush të selam aleikum, të selam aleikum selam, vardan ku kemi, është më nga sikur të namaz. Nuk bën me vol namaz do glezuh kuran sprij punë se kanëvojë për kat punë. Jo, me punë habet me dikën këtheu glezuh kuran, pat muhabet, muhabet joqsto. Por për nevojë, për në pyetë caktuar se dikush është në zar, i përgjigjesh dhe vazhdon me elzukur. Gjithashtu të bën me elzukur anë kursi e kthy be kibla. Qase kjo nuk është namaz, anë nuk kurzohet që gjallëzimi të kuran timi të kthyer nga kibla, nuk është kusht që të që gjallëzimi të kuran të kthehemi nga nga kibla Allahu dhe mëshirë e inkuadrujmë telefonatën tjetër? Të të Salam alikum. Aleykum u Salam, Arhamutullah. E i kam uh, tri pyqe... ...kazatit gjatë apak, po do mundohëm i shkurtu. Urnavla, bështë urnavla. I kam dhe gjuhat shumë njëzirat atuat... ...e i ndjek shumë në përdej se... ...po të fundit që zdenat gati, po i ndërgjaj e... ...o që s'kom pas më nësi në arun, në mitra vitës janë ato... ...për ebër në të Allah, si kam e tanë. Po. Ka ndikun një për mënyre shumë të këni si se një më alo është për drejtë dhe ka ndonë se të kuptoj shumë së mundi për shumë që mi vrejtë e këvejtë jësënë por në gja shumë ka ndonë për shumë një shum, kuptu disa njësë një për mënyre eshe si ka qenaj si të kanë zidë dhe ka për shumë edhe darate për shumë si të zidë edhe të dikush për shumë marani i gjuna po, po edhe kë A do të gjithë të lutojmë bashkë më si ka derë. Dhe nëse nuk të shohmë bashkë më kur dikoj, apo nuk nuk e rrëjm fat, askozo apo thjesht do të klem më ondër me mosaj person. Po. Atë penalizon edhe sikete azëri me eh fona tëve natyres ose ai hadizë. Sheno që apranë ja nëse dy veta nuk flasin. Po, është qartë, e qartë. Ju e thati Për të shimë që a e se falë me përshantë të asko e agjerojme gjitha këtë janë të gatitë Allahot, nuk e me agjerojme që të lavdrojme se po bëjnë gjithë katëmohëve, por kër me katëmë gjithë katëmohëve në qartë të me kopit të isë fakt, dhe e dinë që po bëjnë në fakt nuk një është mirë, nuk i tuk nësë me kap, pa ta e në dhe prejnë gjënë këtësarë dhe e përndojës në vërë mire dhe i e besënë Allahot që si nuk kë po më jam do të më kërkosh të jap shikimin e aram. Pastaj çdo më nova jam ul i adhern muri ti se ja skëder mos me xyr ose ndonjë ato ato mos e përshëmo ndaj felm cilën joma ti disa kat kop. A dën të ish shaf. Pastaj në vënyrë ah që tendin është amo se bën prap koros përshëmo si më për personalisht më në më në ke si godis ashtu më kërkësh. Po, çort, çao. Sa bëi kët rast, është ama do të vazhdoi mos më do apo mos modërzu et, që hapat mund të ndohet edhe deri sa telefonoj mirë. I fundi që të zgjo me xhish, por s'ama do të ndrorujte me morr se vepë ndryshme ç'më ik. Po. Afër kola etë të më ditë, edhe hyjë tret me vallall. 33 përshëhoma avli këtë citocit svek ama po raci motu banu nai do. Po. Shqomos ta pavëllon ai do 2an a se është dhe u shia se është falë që kur do na llo me ta von disa për shembull, kanë onia ato dal falë ta për me arritë çfarë, pune për shembull. Po. Atë është aty. Allahu të bejë fjalën nëse e bë. Kur që Allah është e qartë, e qartë na. Su i përket pyetës apo do të thotë njeriu fillon i kuptu disa gjëra pak më ndryshe, fillon me i detektu disa smundje të vetës e ti dhe e shese, uh, aje është fajtor për këtë punë. Por ka mundësi të uh, vrejse, ka mundësi që faktët që e dhe dikush i ti që e ka të ofreko këtë smunje ja shtënë këti dhe ma teper. Andaj, më nëtë pak që të relon kontakti me te, të ruat për nga ti, pak për ti, a është kjo më katë. Ne i fillimisht nuk duhet që uh, të miremi me këtë me kritika dhe qërtim në e tjerve. Duhet që të detektojmë gabime tona, dhe të mirim me shërimin e polejmeve tona. Por në qovëse, duke ushuruar ne, një njëri nuk është duke marë fara me shërim, saj si ka në gjukë të legjeratës, si ka marë të mësime, nuk është duke i kuptuar defektit e ti. Mirës që ne për shemën të imë qëllë ojnërruar, ti themi ati, une nuk e kësha di se i kom dësëmunje, nuk e kështë i kom dë Dhe duke e ndëgjuar këtu ligjera ata, duke e rizu këtë liber, duke e ndëgjuar këtë hoxhë e kështu mëratë, kanë kuptu shumë gjera. Unë të shka përshu që edhe ti më morë, nështë edhe ti përshu të një shka që e këmë përvetuunam. Apo, kjo është një metod që ti nuk i shpullinat me te, por i abartë përvujen tënë dhe ti ati. E pas tajnë që se e e prënen, të ashtë ti kur bënë ma vetë me te, nuk bënë ma kanë shaktuar s'munje, për tash bëni muhabete për problemet e njete që i keni për përmjërsim. Dhe kjo pasta ju bënë që ta forsoni e, shoshin edhe ma të i për për tash në dreptim pozitiv. Dhe me nëse kështu du të dhe, dhe projmë. Dhe në që se, në nënë tjetër medikan i relojnë pak raportet, për shkrak se na pengon përmjërsim, a i ko tjera ambicje, ko tjera muhabete, këna pengon tash neve, Ne jepim selamin, dihmojim, kurimin, turbim diku me të, nuk ikum pejtina, par i rallim pak turbime me të, nuk rrim me të, largohemi pak se ruhemi, tash gjem një ambient të të për të në tonë, kjo s'ka të bëmë shkëpujti raportesh. Asë nuk këtë bëmë atë që i dërguari, sësme ka përmen, se do tëtë nuk një falë më katët atyë që janë do tëtë të, të ngatruar me zvetë, kjo s'ka të bëmë me të, kjo aje këtë bëmë ngatëresa, qi janë personale për këtë dunje, priqje pa, pa nevojë banale është kështu më radh. Por ne që largohet pak edhe diku, distancohet, për shkak se po i pengan procesin e përmirësimit, kjo absolutisht nuk ka të bëjë me atë që ti ke pyet më te. Kjo është për këtë pyetje së parë. Pyetja e dytë, <coughs> ka të bëjë me kotin që pendohet dhe bjente. Për këtë kimvoj di Sarah, eh, nëni kur të pendohet, nuk duhet muktin më mëkat. Nikur të pun po bi, po ne po tham se duhesh me e kontru pendimin. Nëse sa so ma i sinqert një një është në pëndim, sa so ma i fëqirë në tjetë pasaj në vazhdimësin e ti për më sërana atë më këtëma. Aja që duhet të fëndime shtë ta kuptëm këtë dretim është se nuk banë të shgënjemi. Absolutisht, që ka të që të ndodhë, nuk gëtë zanë më janë byllë vetës dhe në pëndimit. Kor, sërë të bënë më këtë pëndau. Për mundohë që gjitharë tjetë pëndimim edhe më k që kështë e dikurë për shemë më ndërëtën një murë. Dhe nuk dinë sa me e forcu. E godet, prisën muri. Tardome në këthu i ndërtimit i përsëri. Përsëralët është, ma të, të, të përseri. Përseri, tash, forë se jërën e parë. Opet kërë godet, opet pak, po ju se jërën e parë. Opet forëseje. Në gjithë mund forësej e pendimin edhe ma tepër, edhe ma tepër, edhe ma tepër. Fuqizoje me sinqeritet, fuqizoje me kuptim, fuqizoje me keqardhje, fuqizoje pendimin të me kërkim, mbrojtjes dhe ndihmën nga Allahu xhëlalu. Gjithat këto ndihmojnë. Dhe sa më cilësor është muri i pendimit, apo aq me i me katim e dhe të pendimi i më i daptesh po me kati me departut e zemrën jote. Sepse pendimi fuqizohet me muri, çe pengon departimin e mëkatit në zemrën tënde. Nëse më shëmurish i dapt, ai është mur. Po shejtani me lehtësi e xhul mëkatin dhe parton zemrën tënde atëre muri sorkollazim. Duhet të ndru murin. Dere është të dopt, po të thejet letë. A të njëriju që përshamu hajnë të e ja kanë thuj deren. Si pasoj e, e, e, e, e, e, deren së dopt, hendrën komplet deren, e bërën më të fuqishme, se bërën të njëjtë. A së nuk e len deren dhe thyme. Dhe një e kanë njerë, kur përnduemi nga një mëkat, dhe e vrim që hajnë i kahinat deren, ne e kanë thuj deren. Nuk mirë me, me riparem deren së mu, po vajtojmë e qyshe thaj, e Sheherë duhet apo patkometën tohoi në mënyrë normal, se pendimi i yt nuk e ndal shejtanin. Pendimi yt ndal ti mos më, më këç, dorso përpjeket e shejtanit mësi më këç apo të vazhdoj të sunjoj të kurr. Prandaj ti rregulloj derën tënde, që kur zën hajeni, eh këtë derë mos të mbyllë. Këtë sunjim mo. Ajtash kërkon der tjetër ku është më adap më u fut. E ku të ke der më adap atë ti futat. Por kër diku e pendu, fuqëzoje mirë. Dhe mos e rinë që nga këtë dhe të futet, shëjtani atërë i e penduar si duhet. Përndaj, unë të shilaj që gjithë mund, pas dhe më katë, si kurse e përmën e shikime, po mas u shgonje, mas u dorëza, mas zvajta, po në ngretu edhe ma fuqishëm, fuqizoje edhe ma te e përmurë në pendimit, dhe, dhe, dhe fortifikoje në dërtesën dhe me një dirë edhe ma të fuqishme, ose ka dyrë me kualitetë ndryshë. Por sa so e në gjene me e pagu dhe i rënë, a, kjo është pytja të të të so të të. Edhe ti, sa e në gjene me e pagu pëndimin, me mund, me sakrific, me angajim, me dua, me sadaka, fuqizot pëndimin. Sa so maj fort është pëndimin, aqë më ishgënjurë e shëjtani. Dhe pytja të rëtë, dhe të tëtë, e, në, në e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e në vonimin e doas vonimi në doas mund të shkaktojnë shumë gjëra. Mund të shkaktojnë mëkatet, mund të shkaktojnë ushqimi haram, pija haram, fitimi haram, që këtu mund të shkaktojnë vonimin e doas. Po mund të shkaktojë edhe ndonjë ursi nga Allahu leuaj, kësaj që po kërkon ti, saht për ty, shumë banësi më marr. Ty dogjet pa Allahu ditë se si nuk ka banësi. Allahu po don që për shkak të lutjes onde me të di diçka më të mirë. Andaj ta vonan. Ai pran më të për një kohë më të mirë. A prart më të përrizin në situat më të mirë. Ti nuk e din, ti ngutesh. Prandaj ne duhet ç'të bëjmë do. Ne jemi të bindur se duaja nuk humbur. Kur nuk humdoja. Gjithmonë do të përfitojmë nga çka duaja. Por çfarë përfitojmë ne nuk e dim. Allahu është ai që vendos se me çfarë do të na përgjigjet, por nuk humdoja. Prandaj njeriu në çështë vonoja, duaja do të na shikoj fillimisht në Janneti. Ne në çështë ushqimin e rreth haram fitimi është haram, te është haram, بالله po është vstit për nautoja, vstit. Po nëse deshë këtë them është bëg i sigurt, mundu të mo largu, nuk është i zhytur harame e kështu me rad, atë ta dense vonimi do të ka një ricaktuar që duhet ti bindosh se nuk do të humb doja ti kur me lenë Allah të madhnuar. Kjo është do shkurtimisht, nga se gjitha këto janë tema në vetë që kanë u trajtuar, por u mundova shkurtimisht të jap nga një parigje se pse që Ta kemë thërë atë që duhet Allah dirë masë mjeri. E kemi një telefon të të tërë që prate e në kuadrojmë? Salam Aleka, Agas. Aleikum, Salam, Arantullam. Allah, Allah i të të, Ti, e një per, një të rujtë o agavejnë nësot. Unë e këmë një allujtë edhe një e për Gjami. Po shkojnë a më falë, se për dhvati në falë. Po, atë dështina unë i telefonën Gjami e, se të janën njën Gjami, a jenën për dhvartë, të bër për dhvartë, t Ti e si spononin në gjam në telefonë. Po, olle e me qasë. E në në pytja. A bon, nësë mëstë me ndoj. Po, orno, orno. A ga hojt edhe baben, zvitër e ka me martume me Zvi Franke. Ko në kinë zvitër? Baben, zvitër e ka me Zvi Franke. Po, po, po. E martume me Zvi Franke, a dhe e kjartë. Po, po e qa. E ki ka dhe qika, a mo për këtus poninat e një gjarë e ka dhe një gru për këto, kësotë. Po. E dhe asë potirë telefon, asë që s'ka as bëma, nuk e di asë qënë kërgjopare e eqës. Pa. A për e kjartë, asë potirë, asë gjë asë telefonën sështë. Pa. Atë bëma e ka, asë ka o bëma, për kushive kena. Pa, pa, pa, pa. e qartë. E që të avaj tru, dhe ka oqë, i qëtë në një mën zotit, se të avaj mënë për qëmë është i pofalënë të zotit me. Por, pa. pa e qartë dhe, me qartë. Në të një një po për këtë telefonata jami vallai kjo është çësse për gjithë dhe neve shpresoj që Zoti të na udhëzon në rrugën e drejtë dhe të na mundson që të vëdësohemi të dim ku jemi të dallojmë të vërtet a jemi në xhami apo jemi në treg në pazor ku jemi që ju po telefonata po la për zhurrë si me mohabet pa kujdesse si po rim xhamie për gjithë takim nevojshëm vallai kemi shumë e edukuar për sjelljen tonë xhami edhe kjo për mua shqetësuese po çfarë të bëj Po s'pësoj të dal nga dal doko këshillu doko dokë i, i, i u atreq vernersë besoj që Merina do të manduar të të largohet kë, inshallah. E sipërqet pyetjes së dytë, vallahi kjo është shqetësuese për keqardhë, është që prindi më shku atje në Zvicër, më martuën një grua tetër me bufë, tetër me ta e më harruka këtu, kjo, kjo është keq, është shqetësuese, por përimi është se ai duhet më të telefonojë, ai duhet më na vet çfarë të bëj ose a ka mëkat atë të këshillojm. Unë nuk e di fjaltonë a arrin tek ai apo jo. Prandaj po më keq për këtë situat, po po ndojmë se kjo është keqe. Njeriu, do të thotë mjafton mkat për të që e ka humb familjen e vet. Po ju mundoni që nëse keni mundësi të komunikoni me te, një të, një fjalë e mirë, një këshillë e mirë, një porositë e mirë mjafton, dashur zoti ja ja, ja kthen zemrën për të mirë, vazhdon kthehet porosite kjo. Mundoni me jap mundën e juaj sa të keni mundësi, përndysa Zoti ua kompenzov këtë dëm që u ka shaktuar keni dikaj i ofurtme me juve. Sidoqoftë Ne e bëjmë këtu edhe një pauzë qëtër, për dërshdojnë me pjesën e tre të emisionit, gjithashtër me inkuadrimin e telefonatën nga ana e juaj. Andaj në ndeshin dhe pas të i poshimi zhëtë, jëshë përreftë. Shikohet në ruar, ure këtujem përsëri në pjesën e fund të këti emisionit dhe pa unë burko, inkuadrujnë me njerë telefonatën që është duke pritë, Ordone. Uh, Asalamu alaykum vol. Aleikum salam rahmetullah. Uh, ah, besalesh, ne ta boni pyetje lidhur me tema sa kitra çustësh po koh, kohëvojë se për mandat ushë masfet. Lidhem uh -huh. me halmalia, uh -huh. do vën lidhjen me shtyrjen e fundit, fëmijëve që ja boni çapo. Po abone, po, po, po, po po, e qartë. Ades salam aleikum. Allahu yushallu alaykum salam rahmetullah. Uh, po është e vërtet këtë temë kemi diskutuar disa herë edhe si temë të veçantë, por edhe koda të shumë pyetve që na në kanë ardhur dhe kemi përmend se hajmaliat dhe shkrirja e plumës de këtë besutni të shëmtuar nuk kanë të bëjnë me fen islam e fortë. Andaj përveç rimë problem me njerëz, vetë tenton të shurojmë për mëskë të besnitëve. Ka porosi dhe ka udhëzime të mjaftueshme nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që duhet aty të përmbahemi. Por fatkeqësisht përhapja e ignorancës, mos kthimi të njerëz kompetent që seca më herë të shkuara tek njerëz keqpërdorues ignorant bën që të përhapen këto, thashë theme, të përhapen këto besutnikë, këto të pavërteta këto marrë. Për ndaj, është presaj që do t'i kuptëm drejt të gjera dhe do t'i flakim këtë vizet shqia dhe t'i këthejmë nëzimit të Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Për në hemalia, lungu me gjithë, këtu e në haram, të në luara, nuk kanë të bëjmë me thejnë e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Kemi të nënë të të rinë kuadrojmë? Qaj. Ordënëni? Salam alaikum. Aleykum, salam. Salam. Dhe të e ti që më fali për të ndru orë atë ndjenë që i qëmi akshën e vatsia për në në zonë shkollë. A më në një fali që për dhikë azo? Po e qartë. Selim dhe. Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Ekim përmen në disarë se namaz dhe më fali në kone vetë. Nëse Allah Gjallera namaz në ka borë obligim në kone vetë. Nuk lehet me nëzirë namaz në nga kuhë e ti. Allah Gjallera dhe të inë në salate a kanë të alë mu'minin kitabën mequte namazet obligative për besimtarën koha e duhur në kohën e vet pra nuk lejohet që të nxirret namazi nga koha e tij duhet të jetë në kohën e vet tash duhet mu përshtatet me kohën me vendin me ndryshimin e orës që ta fua namazin në kohën e vet mundohet që mu fal në shkollë diku qysh diku në dhomë diku ku të mund mundohet të bëj zgjidhje mundohet sot që mundi me bëj zgjidhje And çu detyrimisht kurkus ski mundsiat e fare faloj çu ski mundësisës, më diçshmi të të më thon tetër. Mandej duhet më dhon mundin maksimal për më faln kuën e vet, por ka një nierë edhe ndërthana, noshta ti je arsyeshme atarë padoshimse do të bëj zgjide, por nëse e din se ski mund si më fal asesi, atarë falë drejtë kër me ikindin, bashkëqëj dhe fala kshon me atsin kurthe të shtëpijë që s'po ku të bësh një bashkip namazeve që mund të të kuën e vet. Zengasi i Kindia na akşam është dalë nga kuota totalisht. Prandaj më mirë më fal i Kindin në kohën e drekës, pse më fal i Kindin në kohën e akşamit. Nëse e din sigurisht se kimiçi më fal kurçyshëm. Andaj bëranë lei bashkimi me drekën me i Kindin që të bësh një zgjidhje sa skimi muzik kurçish më u fal. Nëse mos sele i Kindin më fal më sa akşamin, qyse kjo padysh është një vepër që nuk kanë rregull, nuk kanë rregull. Ë kemi telefonat të rrosë në kuadroj. Salam aleikum. Aleikum salam ورحمه الله. Falë, e kam naunën 62 vjet. Po. 62 vjet. Ë, polet orën e ngarrit, po për pa e çetë ve karrigen kështu me barukjen avësit. Sejë në barukjen? Po. Si ku shpeta që me qitë ka riken për pora hec, si ku shpeta tjetë pan me qitë ka riken. E dhe e ka komen që nuk i fejhet e ngu hec. Po, po. Qështë visë drejt e manë komen. Qështë i vjenë makalaj dhe qitë ka riken për pora dhe me borun që jenë pështën në ronë të fejhet dhe në të rik. Po, e qartë, e qartë. E qartë. E lëmderit, selama lejtëm. E kumë selama lejtëm. Njeri u që është me nevoja, d nuk ka mund si mu falë se si duhet, ka nevoj që të falët ullër nuk ka nevoj me vendos karik për para Kësaj, nuk ka nevoj me bo seqdje e seqdja bëhet që të prejk balli dhe hunda në tok kur falët njëri në gjenë normale por kur falët njëri ju në gjenë tja zakonëshme si atëra rëkuja dhe seqdja vetëm levize simbolike nuk duhet nuk, nuk buhet seqdja ta man që buhet seqdja në këtë rast po ajo folt ulën karrik dhe kur vjen ku a rrukus me çak krylet, pa kruse vetëm pak. Pastaj ngritet. Pastaj përsejdet veç pak më tepër bën se ai të kaq. Nuk kanë vetë ta mundon vetëso që të bën sejde në një karrik që ka përpara të prek ballin e soi në një në një do të thotë uh, objekt tjetër përballë soi pa nevojë. Nuk kanë vetë mundu atë se në këtë mënyrë, ngasë se sejdia duke prek ballin dhe honda tok bëhet atëherë kur njëri mund të bëhet zemir çorsejdja. Në komuncim e bërsejdemir, atë skuano me mendos për para diçka, por vetëm me sharete. Rukuja dhe sejdja bëjnë vetëm në mënyrë simbolike. Ka një ndalim të vogël mes vetë. Pak krylet për, do të thot, e bën një një një kruzje të thjesht, të lehtë, ë si shenjë rukuës dhe pak më tepër bën për sejdë. Dhe kaç merr fund, merr fund ë problemi i saj. A dhe nuk kanë uajë me mendos karrik, por falen këndyr sikurse e përmendën. Allahu el-masmir. Kemi një telefon të të reinkuadrojmë. Selamu, rejtëm. Aleikum, selamu, artu Allah. Nderuar hoqë para disa vite, kam qenë në zëmëse, për so ashtuve më sinë në zëmëse në një shoqas. Këtë të në kam tekur dhe me herës në në nësion, të të në në Se? në kronin, në në për të të po? Po? Po? të bërkis në në sekit qe. Se? Në qatë ta kultura e kranin, dështëta i në informuar të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Po keni san që largoj këto gjëra për nuk kam idesë ku t'i lë. Po, po. Po ashtu dhe diplomën, të cilën e kam marr pas përfundimit të atënatës, a kam nevojë ti fyllai përsërit të gjitha nga fillimi, edhe pse turoja që e kam studuar përgansh janë pas një vazhdim, ne jam të nderta sikur e bronin çdo gjë që mësoim, por përderisa keni cekut që ata janë të devijuar, kam dyshimin në lidhje me mësimet që kam marr nga kjo shoqat. Po. Daj një këshillë se ku ti vendos këtë gjë. E qartë, e qartë. Selamu. Aleikum, selamu. Mu vjenë shumë mirë që, elhamdulillah, i kini kuptuar seriosisht porosite mija në raport me këtë shraqadë dhe me këto aktivitetet e debjuara që vjen nga aktiviteti në gjeshur iranian kudoqoft për të përhapë mendimin dhe kuptimin e tyre të debjuar të fez. Nuk kimi nevoj për to kuptime, nuk kimi nevoj për këtë vërgjen. Atar, ndaj, ata ç kanë më për të versionin shkojnë tek vëndët e tjera. Ne këtu jemi El-Sunna, jemi pasues të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, e doi mazhabet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe e doi me halibetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe e doi Kur'anin dhe Sunetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe gjitha ato që i kam thënë në takimet e kaluara, të sa është rasti ra që të flas për këtë punë. Sepse për këto libra të tjera që do të thotë i ke marr për tyra, kam bindur se të gjitha kanë të bëjë me versionin e kuptimit të rëthfjes. Andaj nuk duhet as të zgjë nga librat e tyra. Pandaj duke pasur ato libra kamosit kin, ndonjë ajet Kur'anor apo ndonjë tekst citat nga Kur'ani, nuk duhet të hudhën në berrlak larg asaj. Por i di që të gjitha, i di që tash është koha e dimit, do të thot mund të nxjesh me to stuf që gjithat prodhojmë sikurse hidhë dhe plor. Asaj sikurse do të thot hidhë dhe plor, s'kam vler ashtu ato libra për aq ajeteve, dha ndonjë fjalë aty këtu të sakt, por ishte nuk ka ndonjë vlerë të, të saktuar onda ide gatolibra dhe leluarsh pe tyne gurrën e xhun gurri siguris duhet ai gurri mo s'ka kurva shenje e gure se ke bosej po nden tani ko caktuar e ka qen gabim e ke kuptuar se gabim at gurri e xhun përsose për këtë domthon msimit të Kur'anit atë msimëruan se padyshim kur shkoan te Kur'ani atë Kur'an që e kamsuar arabisht me lezu besoj se aty s'ka msuar ne sure jasht Kur'anit dorso diploma që ke marr pe ty nuk do bën dera diploma që ke marr pe ty nuk do bën dera Ndaj edhe pja së diplome shpeso që t'lirosh, që gjitho kujtim me ta, gjitho lidhe që i kime ta ta shkëpo të shpërjetësisht. Dërës ta është të kyqesh në shoqatat e tjera, që ufë në aktivitetet që në qytitin të në mund t'i këtë bërsi e islamë, amë në një shoqat vendore e besuashme që u dhëhiqën nga në një hoqë, ose ajhoqë, ose gjallardh e verifikojnë dhe e legitimujnë aktivitet në asoj shoqate, që në kuadër të sektorit të famëror aty të ngjitesh dhe të ushtrosh edhe më tutje aktivitetet tuaja fetare për mësu kuran apo diçka tjetër edhe më shumë së ajo që ke mësuar më herët. Ndër mendesë kur më lëruar nga kjo e kaluar nga kjo barr që më duhet e di që shitson dash ngarkesë për ty, por liro një herë përgjithmonë nga kjo barr dhe vazhdo më tutje jetën më, mësimet e drejta islame dhe më kuptimin e drejtë të asaj që na ka mësua Muhamedi salla e selam përmas ashabetë Muhammedet a.s. Kjo është që mundëm dhëmë këtë qërti, Allah dhe dhe mësë mirë. Kemi i në telefon të jetër e inkuadrojmë? Sëlamu në alëjkum, në dhe dhe dhe dhe vërë, hoqë. A.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S. Hëm në i djallë muslimani që li falë përskuotën në mazë dhe mundëm që dhe pakëmatë u forësët e njët që më që dhe në allahë që të ambaj që jetë në gajgjë Unë ka një vrejtë në një të gjëra që me praktikojnë në jetën e përte që me teri të ashtë unë në dëgjoha për, për fjallë që i këtë. Dhe këtë që unë përshkoj të një të temen, për fitnë, për fjallë të te, për të që më njëzë dhe filasin dhe si zmarojnë mm. këtë gjëra. Një të unë një kohë në përrendim dhe këtë gjëra nuk kam pas dhe në jetën e tyre. Pa. Dhe të thëtë që nuk janë marë me thas e kimë btun do lulur dhe elim më shumë se ata që i takojnë një fe jo reale. Ata nuk e praktikojnë këtë gjë si është e mundur të gjëja e dyta. E më duket se feja kam marrën më shumë se ç'duhet apo po merr vëmend më shumë se sa ç'duhet në jetën e një njeriu, të gjithë ditët që ne jemi të krijuar për të mbajtur Allahun. Po. Por nuk guzëm të harrojmë se jemi dhe të kriuar për të jetë për të punuar dhe kemi një për dësi shumë të madhe për mbajtën e familjes. Ndërsa unë kanë dëgjua një atir nga për nga meri se feja pa dhja nuk është asgje. A por një ajetë kur anorë kër shkonë Musa a.s. për të folën me Zotën dhe kësejë të këpopulli vetë, ata kanë fillu të adhëroj një Zotët tjetë, pa të thotë Musa a.s. një metë të vërtejt Po. Do të thotë se fun një popull të pa diç kursea nuk është asgjë apo të thën është shumë pak në trurin e njerëzit. Po. Si është e mundur kohëse për demokraci kan arritë në masë të mëdha si në industri, si në teknologji dhe jashtunduesi të buqetes për momentin. Dhe sa për të jashtë i shohim historinë islamit në këta dy shekuj të fundit është një gjallet i thepër pa mas dhe shumë dieni shumë shumë e ulët. Ua vjen tur për vetën timën se si musliman, si ka mundsi në këta 2 shekuj një bravësi as e madhe sa edhe në këta 2 shekuj nuk ka ekzistuar Islami ligj i kolonë, si ka mundi si të ngelin as mrava muslimanë dhe fundit, a këndë një i sharet më të vëgët që kemi fillur të jetin para, apo endë e jemi aty ku jemi. Ku kemi qenë që du shejkët e fund. E qartë, e qartë. Të le omë në rikim natër. Lejkom, të natër. E, se përket pyte së parë, do të, të përta shëtëme që janë shumë prezinten e mesin e muslimanëve, këtu pa dushim vinë nga koha e lirë, nga mos angazhimi, nga humbi e qëlimit për jetën, dhe njerët kan Samat angazuar që e njerëzit padyshën se zvogluan tasha themet. Unë nuk dua të as bëj krahasim me pse perëndimi më pak, gazet perëndimi ka probleme të veta shumë më të mëse se çikimi ne. Ate ko do të loshë të tjera, ko do vese të tjera më të qëndshme, do të përlosen problemet që janë tona. Për do të përlosen për troshet tona. Është këtu në përkat neve. Unë nuk dua të bëj krahasime tash këto të, të psatje ka më pak këtu më shumë, gazet ka diçka më të më shumë se të na, ndaj gjithkuan ka diçka më shumë, dikun ka më pak. Por dhe askivan nuk është i paqë tërësisht. Do të thotë që mund të jetë model, tamam valla, që duhet këta mindi, më ndiejë që më bësi kështu se kta. Ëh, ne kemi problemet e tona, do të flas për këtë dukuri negative që është tek ne, se duhet ta flasim. Ne kemi mjaft argumente fetare që na në nxjisin për ta flas për ta flas këtë vesë. Ne vetë fakti që Muhamedi sallallahu alajhi ve sellem para ti Allahu xhalla xelal nuk kanë obliguart larguarminga këtu vesë. Ja me kuptuese ne jemi në kundërshtim plot me fen përdisë në kë flasim këtë vesë. Dhe feja nuk ka kur farfaj për këtë qështë, ne jemi fajtorët. Dhe një duhet që t'jakëthejmë imajnë e bukur që e ka islami, e që cilë imajnë e kemi një losë me vejë pra tona. Kjo është obligimi jonë. E dyta, së e përkja të nëmonë asaj që feja e, është pak rritë në dikimi sajë se duhet me ponu, jo, me ndoj që duhet me kuptu feja drejtë. Kër kuptuat feja drejtë, atërë feja në mësënë dhe me, me lezuë. Fejana e këthen diturinë, fejana e këthen punën, fejana e këthen respektinë, fejana e këthen gjitha mirinë a do të mënduar. Ka se urë një parë që i kartë për e ka nështë letëzë, mësa, sotja, nuk prënohet adhurimi pa dhije. Një në duhet me ditë pasaj me adhrua, Allah thëtë fa'alam ennehu la ilahe illallah. Dhije, mësa, se nuk me në tanë të adhruat asë kush me dhirtë pasaj Allah të mënduar. Në besimi fillan me, me diturinë. Praktika fillon me medituri, adhurimi fillon me barren medituri. Ne ne kemi domë me e kuptuar fen drejt, e jo ta kufizojm ndikimin e saj. Se për aq sa e kufizojm ndikimin e fes, për aq edhe e pamundsojm zhvillimin normal të njeriu. Qase feja ka me gjithë ato që duhet njeriu. Qase ka nga Zoti gjithësisë, elaj ya'lamu ya, man khalaq, Allahu thot, a nuk di ne çka kriju, kush e ka zbith kët fe, Allahu xhalla wala. Kush e ka kriju njeriu, Allahu xhalla A dhe ai Allah që na ka obliguar që të falemi, ai Allah që na ka obliguar që të agjërojmë, ai aj Allah që na ka obliguar që të bëjmë haç i njëjti, po ai Allah është i cëna si ka mësuar se si të fitojmë, si të punojmë, si të angazhohemi si të mbajmë familja kështu më radh. Problemi është tek ne, se ne as e kemi kuptuar çka është adhurimi. Çka i bën Allahun mëadhru? Allahu na ka kërkuar vetëm atdhurimin, po ne nuk kemi qëllim të tën të këtë bëuat pas adhurimit të Allahut. E qysha vjen jemi menat, e kjo është problemi. Dhe kur a veten xhamit do të më nait? Jo, ja, jo. Ja. Problemi është se ne nuk kemi kuptim të cunguar të mangët adhurimit. Ne duhet ta kuptojmë drejt adhurimin Allah xh.w. Çka i bii Allahu ta dhurojë? Çka në kupton adhurimi? Kase, ka se kohë bëmë me qëllimin e krijimit ton e kor kuptojmë çka është adhurimi, kuptojmë se jeta është adhurim. Nuk është adhurimi pjesë e jetës. Apo ç'në pjesë e jetës që, që kushtojmë adhurimin e pjesë der kujt kujt kujt përse dhërimet, dhe Allah të gjelë në gjelë lu. Së kemi këtë jetë kujtja falim të të kujt, pasë Allah të të të gjelë. Të gjitha vepra tona, të gjitha filal tona, i kushtojnë Allah të të të të gjelë. Duhet të bënë në përpudhën me knasinët një nga sajerë zotë i gjithësisë. Por ne duhet të shtrim, dhe të, të, të zgjerojmë kuptimin e dhërimit më tepër se këtë kuptim që ne e kemi. Dhe se përket ka shumë përdime anë mban botën. Ku do të qoftë? Edhe tek ne është edhe ban, se ka këndile, ka rizim, ka kthim, por është pak më ngadalshëm, ka probleme, ka sfida. Por un, do të thot, e, jam i bindur, ngase kështu na udhzojnë mësimet e Kuranit, dhe kështu na udhzojnë mësimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, se mosimat përsëri të rikthejnë fyesat e tyre. Dhe duke i rikthyer fyesat e tyre, duke i rikthyer kuptimin drejt e drejtë të fyesat e tyre, Ata përsri do të rimarim pozicionet që i kam pas falë Allah Gjellewala që u akadhan për mes fejse tjure. Ka përzimet të mëta, ka këndilet të noj, alhamdulillah, kime qenë dheganes të madhe, dushrek të kalurë kanë qenë fatal për mëslimat, kanë qenë shumë të qikë, shumë të rëndë, por me gjithat ka një këndili, ka këthim, apo... Nuk ka as motorp ti as musliman, nuk ka as kompleks, nuk ka as musliman vetëm për të paditur dhe për të vjetër këtu në radhë, po tash janë në kuadrin e Allah xhele uala, edhe profesorë, edhe doktorë, edhe rinia, edhe studenta, edhe të gjitha shtresat e shoqërisë anë mban botës. Fëja më shfija më pranuar në botë, me të madhe pranohet në shtetet e zhvilluara, tek njerëzit që ne u morëm lakmi për teknologji dhe industri dhe zhvillim, po ata njerëz po i kthejnë islamin që nuk kupton se ata nuk po e gjejnë knasin kët industrinë që zhvillojnë pa fen e Allahut xh.x. pa islamin, pa Kur'anin, pa mësimet e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem. Ën ktheimi i madh këtu e njerëzve, me migra njerëz për ndëmi i kthen islamet. Shumë vende të adhurime, të fëmi tëra po shndruan në xhamia, gazet janë boshatisur ato vende falje e për fëmi tëra nga i thartë të tyre. S'ka më kush Vin musliman injall natë vendet dhe ishon në xhamia, kjo është përqësim i madh. Është ka përqësim të madh, por ne duhet t'i më të kujdesim. Dal ngadalë, të shikojmë ne çfarë po bëjmë. Ne sa më përmirësu. Jo si kom tir çka bojn, as çka bën. Unë, unë sa po kontriboj unë për këtë rezim. Unë sa po kontriboj për këtë përmirësim. Unë sa po kontriboj për përmirësimin e imazhit të kësaj feje me ditur intime. Unë çka po boj? Çka vbon? Po Djalëim, çka vbon po ai e ky. Na të shikojmë rëndin ton. Nëse duhet t'imi, nëse thimi se na duhet deturia, po, na sojmë të dijmë, na sa polezojmë. Le të thirt. Un, ti sollezën për Islam, ti sollezën për shkencë, ti sollezën për çfarë do bësh me sollezën? Po unë spomojmë zë s konkë, e po atëran do kimi atëra as hapsi për tu anku. As për çertu. Na çka pobojm. Sikojm na somun. Po unë në 9 çka ka pobo. Ti në 9, unë në 9, ajë në 9, bëjmë shumis, bëjmë kolektivitet, bëjmë xhamat që bëjmë përmesimin me lehen e Allahut të manduar. Dhej, nuk duhet që cëndrojmë uh, duar kryç, nuk duhet që të preferojmë nërsa kritika dhe qërtimet, por duhet që të i qasëmi me konstruktivitet, të i qasëmi me, me, uh, me zëndë dhe me punë dhe me vullnet përmisimit të, të gjendjes dhe me lejnë alë Gjellera përmisohet për gjendja, gjendja jun. Lësë Allah në manuar të i Zotë Gjellera të në uzonë në rrugën e drejtë dhe të neftë mirën në këtë botë dhe në botën tjetër. Me kaqë që si ku në ruar të uh, Përfondojmë sonte këtë emision dhe kërkojm falë për çdo telefonatë që nuk patë muzikë ta inkuadrojmë dhe mbetemi me shpresë të takojmë përsëri në takimet e radhës. Deri atëherë zoti ju ruaj. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.